Hátvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó, itt a 90.9 Jazz-szín. Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, a stúdióban Horváth Oskárral. Nyári Gáborral és Puzsér Roberttel 0630 20 10 909 az SMS, illetve Whatsapp elérhetőségünk is kaptunk is rögtön egy üzenetet, ami még a szerdai műsorunkra reflektál, mely szerint a Wall Street farkasa eszméletlen káros egy alkotás. Gazdasági tanárként dolgozom, és minden gyerek olyan akar lenni, mint Belfort. Jó nők, sok pénz, hedonizmus. Erre vágynak a gyerekek a film után. Scorsese megadja alájuk a lovat azzal, hogy egy ilyen feel good party filmet csinált. Nos, én azt gondolom, hogy a, hogy a Wall Street farkasa az megmutat egy világot. Ez a világ ilyen. Az a korszak nagyon súlyos defektusa. Tehát arról a korszellem tehet, hogy ez ma ennyire vonzó. A Scorsese nem csinált mást, mint nem hamisította meg ennek a világnak a sajátosságait, a sajátos jellemzőit, és emellett meg olyan dolgokat mondott ki, mondjad már meg, kedves hallgató, hogy melyik az a film, amelyik ilyen mértékben leplezi le ennek a gazember brókerkasznak a tevékenységét, és mutatja meg, hogy hogyan lopják el, és hogyan játszák el a világpéncét. És értem én, hogy hedonizmus, de azért ott börtönbe kerül, akkor a diákok is szeretnének börtönbe kerülni, vagy ők anélkül gondolják ezt a karrierutat, ilyen szelektíven. Egyébként nagyon jó, hogy van ilyen, hogy gazdasági tanár, főleg, ha nem szakintézményben, hanem így ez egy, ez egy tantárgy lesz, vagy van, vagy érted, fogalmam sincs, mi történik az iskolában. Másrészt, pont az ő dolga is hogy fölhívja erre a figyelmet, hogy nem ez a, a minta. Megtehetnénk azt, hogy 25 szakmát előbb mutatunk be filmekben, mint ezt, de ettől ez még létezik, érted? Tehát nem tudom, nem tudod elkendőzni, akkor meg már inkább a következményeivel de, a valóságot a, a, mutasd be. De, de most a kaszinó az nem egy vonzó életet mutat. Nem egy vonzó életet. Ja, a klipiek hát, nem akarnak. Én épp lenni. ugyanezzel akartam példálozni, hogy akkor a félelem és László Vegasban a drogfogyasztást, a, a kaszinó és minden maffia a bűnözést népszerűsíti. Nyilván nem ilyen egyszerű ez az, az egyenlet, hogy a, a, tévében, a tévében vagy a fogyat a ábrázolt annak az út az utánzására sarkalják a fiatalokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a követetől valamiféle hibát a szkorzésért, mert az én ezt a filmet én is többször megnéztem, és nagyon szeretem, az éppen az Uh, nyilván emlékszik mindenki arra a gesztusra, amikor a, amikor a, a belfortott alakító Leonardo DiCaprio elkezdi magyarázni, hogy, hogy ő hogyan lett gazdag, majd hirtelen elnézően kifordul a, a nézők felé, és azt mondja, hogy de maguk ezt úgysem fogják érteni, illetve úgysem fogja magukat érdekelni. Uh, és épp, épp ez a lényeg szerintem, és hogyha van hibás pillanata vagy pontja ennek a filmnek, akkor az az, hogy azt nem ábrázolta, hogy igen, egyébként számtalan kisbefektető kifosztásán keresztül. Ez valahogy nem derül ki a filmből. Úgy tűnik, mintha ő az a broker hát, lenne, kiderül, aki csak nem mutatják. Nem mutatják, igen, ő kiderül, hogy ő az a bróker, ugye olyan, mint, mint minden olyan broker, aki olyan, mint általában a, a kezdő brokerek álma, hirtelen nagyon sok pénzhez jut, és az egyébként sem szilárd morális talapzatokon álló Belfort berecsúszik egy. A totálok a telefon végén igen, lévő az, az kétségtelen, hogy, hogy ezt meg lehet, meg lehet csinálni nyilván, hogy mondjam, talán jogszerűen is. Tehát ez nem derül ki igazából a filmből. A, mm. a Patrick Bateman figurája az amerikai pszichóban, ő véletlenül egy, egy ennél sokkal tisztességesebb bróker hangozik, ez bármilyen furcsa. <síns> ő valószínűleg normálisabb igen, ő a p... tevékenységekkel oldja meg, hogy jó? teljesen tisztességes. Ő másképp oldja a feszültséget. Csak, csak, csak ez kétféle. A CD-t hallgattuk közösen. Mert, a, mert a, a, a, a egyébként kiváló amerikai pszichó, és a, és a Patrick Bateman, ő, ő úgy gondolom, hogy ő születési pszichopata. Most ehhez képest a Jordan Belfort az meg egy tanult szociopata. A Jordan Belfort az nem, nem lélek nélkül született. Egy újabb nap, amit nem mutatunk meg pszichopata topik nélkül. De hát, hogy az az első az első az, de most komolyan tát so de most so ne haragudjál, rá. te megnevezed a psihopatákat. Én pedig elmondom róluk, hogy pszichopata. Tehát én hoztam szóba a pszichopátját. Te jöttél, Petrik Péter, Te hoztad ide a pszichopatát az asztalra. Igen. Én meg megnevezem, de tényleg, tehát te behozod egy ételhordóban a babgulyást, lerakod az asztalra, én azt mondom, hogy no csak egy babgulyás. Vagy, Már a... megint babgulyászunk. Olyan volt mint olyan, hogy az a viccbéri férfi, vagy mint az a viccbéri férfi, tudod, akinek Vigyázz. a Hogy hívják magarajzol, folyton. Igen, ah. magarajzol folyton, tudod. Maga, magát mire emlékezteti ez a négyzet? Hát arra és ez a arra. arra. várjál, te. Hogyan <gül> <Bateman -t? gül> Te hogyan diagnosztizálod Patrick Batemant? <gül> Patrick Bateman pszichopata. A szuála no csehseb és legnagyobb <gül> van egy vagy a sebboldai bónászat. Patrick Bateman minden mellett még férfi is. Patrick Bateman minden mellett még broker is. Patrick Bateman minden mellett egy fiktív szereplő egy 80-as évek közepén ért amerikai regényben. Egy csomó egyéb jellemzője van. a Jordan Belforthoz képest, a Jordan Belforthoz képest szerinted a két férfi férfiasságát érdemes összehasonlítani, vagy a két pszichopata, pszichopátiáját? Én, én azt úgy gondolom, hogy gondolom, az a, a, a, a, a baj, hogy szín... teszek. Én, én szerintem baj van a folyamatos címkézéssel. A folyamatos egy egyúttal megúsztuk az elemzést is. Nekem csak mindig ez a bajom, hogyha, hogyha, hogyha mindig, mindig uh, uh, alkotunk egy ilyen kategóriát, vagy egy ilyen, egy ilyen nagyon jól, jól, jól uh, uh, körülírható, vagy, vagy, vagy ilyen outputot, vagy inputot, ahol be lehet helyezni az outputot, akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni. Gábor, én meg, Gábor, én meg úgy gondolom. Maga azzal azért... folyton inputot. Gábor, én meg úgy gondolom hogy a folyamatos elemzéssel meg a megnevezését a, a dolgoknak. A megnevezését a dolgoknak. Te meg ipp az ellenkezőjében utazol. Te addig elemzed ezt az érdekes, érdekes, csodás, csodás világot. Ezt a bonyolult szövevényt, ameddig az aztán meg róla. kell úszni a definíciókat, ameg, ameddig aztán eljutunk az elemzésnek egy olyan összetettségéig, egy olyan bonyolultságáig, hogy már ne kelljen megnevezni a dolgokat, hogy már meg lehessen úszni a dolgokkal való szembesülést. Jó, az SMS-t mindenképpen köszönjük. A szerdai témánk ugye Wall Street a című brokerekről is szóló film volt. Az interneten vissza lehet Amiről most beszélni szeretnénk. Több, több látszólag egymástól független témáról, de mindegyikből elő lehet vezetni egy ilyen kis bűnöst, ami, ami egy nagy zsák idővel távozik az életedből, és az első ilyen dolog az USB, amivel, igazából, amivel kapcsolatban igazából csak méltatással készültünk, de azért tetten lehet érni benne valami kis nyomorúságot is. Az USB az egy csodás dolog, legalábbis nagyon köszönjük. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt az egy kényes dolog. az USB-kát, azt is Na szóval, hogy az USB az egy nagyszerű dolog, én tényleg egy vagy Bocsánatot kérek, a zsófi osztálytársnőm gimnáziumban volt az minden kötelező olvasmány után, amikor megkérdezte az igazgató úr és irodalomtan, hogy hogy tetszett. Tud jelentkezés, nagyon. Senki? Jó, zsófi nekem tetszett. Hmm. <gül> És ezt, ezt alig várt, hogy elmondja. Bocsánat. Szóval, hogy nekem nagyon tetszett a, az USB-t kábel. Gábor? Ol olvastam. Szóval na, az az élményem én az USB-vel USB kapcsolatban, nagyon, nagyon... Én elkövettem ezt a hibát, hogy analizáltam a végtelenségig, de, de nem... nem... De, de. de nekem is végül, a Végül aztán addig analizáltad, meg ki, ki nem esett a fejedből a neve. USB. Emlékeztetlek, ez a neve. A sok analízis rosszat tesz a memóriádnak, Gábor. Szóval, hogy arról van Szerintem szó... Szerintem ezzel egy USB, ezzel nem, nem, nem mondtunk semmit a dologról. Na, az a különlegesége az, a az USB-nek. USB hogy az Első olyan kábel eddig, amivel én találkoztam, amely áramot és információt Egyaránt vezet. És ilyen ilyenből Eddig nem volt ilyenből rengeteg. Van. Én nem találkoztam ezzel. Felhasználói szinten, alapszinten nem találkoztam ezzel. Lehet, hogy rengeteg van, nekem ez új. Eddig mindig volt egy olyan kábel, amin átve átviszem az információt, és volt egy olyan kábel, amin átviszem az energiát. Értem, tehát és ez nem a meg voltak. elektronikai, hanem egyszerűen praktikussági szempontból egyszerre dugod be a tápellátást és az adatot. Azt hiszem ez érthető. De igen, tehát mint felhasználó oldalról megfogalmazva igen. nem két dolgot kell bedugni, Tudod, nyilván egy ezer éves nyomtatókábelben is ö, lehet, hogy van valamennyi táp. Egyébként a telefonkábel is olyan, hogy azon is információ és áram ö, megy, nagyon kevés áram, de megy valóban, de ezek között a hétköznapi, két hétköznapokban használt eszközök között ez az első olyan kábel, amely, amelyel áramot és információt egyszerre tudsz átvezetni. És hány dologgal díszítheted fel a laptopodat, tudod, amiről elvileg egy mobil készülék, és akkor a 24-es elosztó, hát, <gül> tudod, mint egy karácsonyfát. Uh -huh. Amikor bedugod a, a a gégenyakhajlós olvasó olvasólámpát, a kis ventilátort, a, a külső Winchestert, a hangkártyát, a nyomtatót, a nem tudom mit, és akkor de jó, hogy laptopod van, Endre. Nekem volt egy légsűrítéssel működő rakét a kilövőm, ami szintén USB-vel USB lehetett csatlakoztatni a számítógéphez, és tűz alá lehetett venni a kollégáimat az irodában. Az a farost lemez az USB vagy USB? USB, USB lap. És a és az a deficit. Ugye, de Jó, rengeteg mindenre jó. Ugyanakkor, ö, egyrészt ezt a szabványt, mert szabványt sikerült benne megegyezni, ö, némelyik gyártónak sikerül úgy csinálni, mintha nem lenne. Ugye? Hogy, hogy már szinte az egész világ fel tudja tölteni a telefonját róla, kivéve szerencsétlen apple használók Jaj, segények Ugye? Van -e? Arról van szó, hogy az Apple az nem hajlandó ezekhez a szabványokhoz igazodni, az Apple saját szabványai vannak, és ezeket a saját szabványokat, ráadásul öt évenként lecseréli, hogy vásárold meg az új Apple szabványokat, tehát még önmagával sem kompatibilis az Apple nagyon sok esetben. Igen. Ő, nyilván ők is egy soros adatár váltottak, mert ez a sok tűs, az valószínűleg párhuz, párhuzamos volt. És Na, a sorozzunk az úmit, az, kicsit, USB az, az meg soros. Ja. Ennek is a soros az oka, Mindenről soros, soros sport. De hát ez a folyamatos háborútás is egy, együtt a, a, a realitás is. Apple által megteremtett kvázi között, ami egyúttal az Apple marketing sikerét is jelenti. Hogy ők azt állítják magukról, hogy rajtuk kívül nincs univerzum. És az az un, abban az univerzum, ami az Apple-é, azon belül ez a fajta és töltő érvényes, nem a... pedig az, ami a, a külvilágban ö, ö, érvényesnek tűnik. Az jutott eszembe, hogy ez az oszd meg és uralkodj elv, hogyha ezt, ha így, így azt, hogy igenis az Android és az Apple felhasználók, azok dobálják egymást mindenfélével, Ö, és az nekem jó lesz. Ha ez igaz, akkor mondjuk ez kinek jó? Ez nem hoz meg és uralkodj, ez a saját is ki és uralkodj. Ez bont az ellenkezője, az hozd meg és uralkodnak. Nos, a széria kedves hallgató, akkor a Blu-ray lejátszómat eltehetem a Betamax videó magnum mellé a szekrény mélyére? Hát igen, attól tartok, hogy igen, és a Minidisc lejátszódat is le eltehetem. És a diszk is igen, ezek, ezek, a, ezek a formátumok, ezek kifutottak, voltak olyanok, amik úgy futottak ki, hogy be se futottak. Igazából ja. a VCC kazetta, vagy a, mi meg volt? A, minidisk, az a vhs meg a, előtt. Igen, a, De a, a minidiszk is ilyen, meg, a, meg maga a Blu-ray is ilyen. Jó, a, hogy a, a alig, hogy befutott, már ki is futott. A Sony nagyon beletenyerelt a minidiszkel is, meg volt nekik az a kár. A, a Playstation Portable-höz Igen, viszont Tudod, amit meg a Philips Amit viszont a Philips kitalált, az meg mind működött Ugye a kazetta is, a CD a, CD, a CD Meg nagyon. a csavarhúzó, a csillagfejű Ugye? Az azt, is Philips? Azt hiszem, igen Szóval beszélgessünk arról, hogy hova, hova tart ez a folyamat nagy valószínűséggel ez a fogalom, hogy vezeték erre. ez 5-10 éven belül meg fog szűnni. Tehát a maga, maga az, a, az a modell, hogy vezetékekkel kötünk össze eszközöket, ma már... Öt különböző alternatív módja van az információ átvitelnek vezeték nélkül. Én azt gondolom, hogy a jövőben minden, a, minden a, az éteren keresztül fog információként átjutni. De az energia az sokkal bajosabb, a sokkal nehezebb ügy, mert ahhoz egy mágneses teret kell létrehozni, hogy vezeték nélkül tudjál tölteni, és akkor is nagyon közel kell, hogy legyen az eszköz az energia forrásához. Itt azért nehezebb elképzelni, hogy csak úgy az éteren keresztül az tiszton energia. ez nem így. így fog működni, ha ugyan működne. Egyébként ez mindenkinek ilyen nagyon kis kényelmes fancy dolognak tűnik, hogy egy ilyen kis kerámia lapra az éldi szekrényre leteszi a telefonját, és be se kell dugnia. Csak az a baj, hogy ezzel az energiaátvitellel hatásfokot rontasz. És azzal a hatásfokrontással x százalékkal több energiát kell felhasználnod ahhoz, hogy ugyanannyi telefonáláshoz jussál. És azt, azt valahol szén ben Tehát te csináljuk ezt, hogyha már minden szélenergiából van, de addig ne akarjunk olyan luxust, amit a két kezünkkel egy másodperc töredék része alatt nem lesz tudunk tenni <gül> elintézed? Ebben a városban többet nem kapszunk át e, nem, ebben a, ebben a városban, sőt ebben az országban nem lesz soha, legalábbis e, most e, ez a legújabb trend, tehát ebben az országban, hogy a szélenergiából nem lehet majd megújul energiát erőállítani, de, de ott lesz például a kettes számolaton, ez tényleg így van most egy, egy, nem fúj eléggé a szél? ne, egy törvényrendelettel lehetetlenné tette a szélenerőművek építését 50 száz éves, ötven ötven éves viszonylatban nézzük az emberiség jövőjét tehát most itt le lehet rántani az aktuál politikai homokozóba a témánkat. Ne a, ne a, most arról, arról van szó, hogy, hogy a, a szélenergia, az alternatív energiaforrások azok lehetővé teszik majd azt a mértékű pazarlást, amivel a mágneses tér által való töltés jár, de hogy addig is Értelmesebb dolog bedugnunk azt az egy vezetéket, ha már főleg, főleg ha már csak az áram átvitelére kell majd vezeték, hiszen a, az információt nem vezetéken fogjuk átvinni. Azt Szerint. azért megkérdezném megint csak, hogy ha tényleg mondjuk nincsen ö, vízből származó energia, meg egyéb ö, megújuló energia, hanem mondjuk, hogy minden energiából van a világon, és csak azt használjuk, akkor nem fogyasztjuk el a szelet? Ez most ilyen nagyon bután hangzik, de valójában ö, valószínűleg időjárás változtató tényező onnantól kezdve az a rengeteg szélfogó. Érted? Mint ahogy egy városban egy plázaépítés az egy szélcsatorna blokkoló e, valami lehet, ami utána közvetlenül hat a smogra, a smog hat különböző városi állatoknak a, a, az életszokásaira. Érted, egy, egy csomó minden összefügg. Vagy amikor elektromos autóban büszkén feszítesz, hogy te mekkora nagy bio, izé, hipster csávó vagy, azt a végén otthon bedugod a konnektorba, és egy gázüzemű erőműből kapod mondjuk az áramot hozzá. Mm -hmm. Hát óriási környezetvédő vagy, annyi vagy, nem a teker, tehát a füst. Én amennyire tudom, valóban létezik ez a hatás, tehát hogy a szélenőművek valamelyest csökkentik az uralkodó széljárások vagy szélmozgások munkavégző képességét, tehát az energiáját, de általában ez a hatás jelentéktelen. De, Igen, ezt kell olyan, tudni felmérni, olyan, olyan, hogy mi lehet, hogy egyébként ilyen szempontból jelentéktelen. Hihetetlen lét mozgásáról beszélünk ilyenkor, amiben a, a beépített akár több száz vagy több ezer óriási energiatermelő forgólapát Mm -hmm. mondjuk ilyen tízeszázaléknyi mm -hmm. mértékben sem ö, csökkenteni a, a, a szél munkavégző képességét. Aha. Ami egyébként szerintem előrelépés lesz majd ebben a kérdésben, én úgy gondolom, mert ugye azért ezzel kapcsolatban idő időre megjelennek ilyen híradások, meg mindenféle cikkek, az az, a, az akkumulátorok kapacitásának az órásszerű növekedése, tehát hogy, hogy szükség lesz ugyan töltésre. A legitimumnak már eléggé kimaxolták az ügyet, viszont hogy ez egy, egy újdonság. Új, új, új, gyorsan tölthető, lassan. Igen, gyorsan töltető, lassan merülő akkumulátorok, amik nem napokra, hanem akár hetekre, hónapokra elegendő energiát képesek tárolni. A másik szerintem a, a, a megoldás arra a kérdés, amit az imént a Robi felvetett, mert az a kerámia lapocska, amit te ez ugye azért problémás, mert azt is be kell, ha valahova dugni. Tehát Na a ilyen iszekrénynáló a alapocskának, is lesz egy már előrébb vagyunk, hogy már nem feltétlenül transformátorral kapod az, az, az alacsony áramot, hanem, hanem van egy ilyen... Én, én nem úgy tudom, hogy, mért, hogy, hogy lesz, hogy egy lesz ilyen mindenhol Ilyen vagy nem tudom, mivel így meg... Mintha egy megkéselnék, a, a, a, a tudod, így elvékonyítja az áramot, és ez azt jelenti, hogy nem vesz föl, nem, át, nem alakít át neked 5 voltra áramot, amikor te nem töltesz. Tehát akkor nem fogyaszt, nem, nincs már ez a az, hogy ne hagyd bedugva, ha úgyse töltöd, illetve valamivel talán kevesebb hő is képződik, de egy teljesen, nem, nem az, hogy van benne egy tekercs, és akkor az ott melegedik, meg mágneses teret hoz létre, és ettől lesz kisebb az erőssége. Én inkább úgy képzelném, hogy, hogy most ugye terjedőben van, hát terjedőben van át, mert nagyon sok helyen van ugye ingyen wifi, fi meg, meg azért az ember pontosan tudja, hogyha ha vém megy a városon akkor a, és bekapcsolva hagyja a wifi a telefonján, akkor másodpercenként újabb és újabb és újabb hálózatokra le a telefonja, néha egész vicces növényekre. Ugyanúgy lesznek szerintem ugyanil elterjedtek lesznek majd ezek a dokkolók is, amik, amik mellé ugye elég lesz oda tenni a telefonunkat. És hogy ha mitem egy fél méteren belül van a telefonod, akkor, akkor a dokkoló elkezdi tölteni. Uh -huh. Szerintem minden szórakozó helyen, de akár buszmegállóban is fel lesz szerelve egy, egy dokkoló. Az autóban is ott lesznek a dokkolók, azzal a lényeges uh, könnyítéssel, hogy nem kell majd majd a el csatlakozni rájuk, hanem csak elég ha a telefon. Lesz. Mint ahogy egyébként USB már számos autóban van akár a hátsó ülésnél is, illetve USB van mondjuk távolsági buszon, repülőgépen, az ülésben mindenkinek van, ahol nincs, de számos helyen van, mert annyira univerzális, hogy már egy húsz már egy év használatra a tervezett autóbuszba is érdemes volt betenni. Ugyanakkor mennyi megy el az életedből azzal, amikor a, a lapos tévé mögött benyúlsz a pendrive-val, hogy most megnézel egy filmet, és megpróbálod bedugni, de ú, nem így van, mégis megfordítod, Akkor, de mégse úgy van, de megint megfordítod, tehát már a harmadik oldalát dugod be a kettőből, és olyan hatodikra azt, hogy Na, ez már Egy, két perc egy kifutóban ízen. lévő technológia azt, azt uh -huh. számra jól jelzi, hogy, hogy nekem ugye van két gyerekem, és rendszeresen ä, vásárolunk mindenféle gyerekjátékot, és most már a Kínából rendelt távirányítós kígyó is USB-ről tölthető. <sínt> e, és a, és ilyen külön skilként ki van emelve a leírásban, hogyha emelül a távirányítós kígyót, akkor a, a távirányítót, ami egyébként egy kígyó tojás, és magát a kígyót is tudod csatlakoztatni a számítógépedre, és onnan tud tölteni, és az egész együtt azt Forintig, Ehhez hát. egyébként hozzájárul az, hogy az USB az valószínűleg egy ilyen közösen létrehozott formátum, és szabvány, és ezért nincs hozzá akkora gazdasági érdek, mint amit csak egy gyártó fejlesztett ki és utána ül rajta hát arról van szó, hogy az USB csatlakozónál nem mindegy, hogy milyen oldallal dugod be. Tehát, bizonyos oldalával mindig akadni fognam. A Steve Jobs természetesen erre is figyelt. Steve Jobsnak a csatlakoztatói azok mind olyanok, hogy vagy mágneses, és még csak bedugni se kell, mert beszívja magát. Az esetek többségében pedig szabadon vá vá választhatod meg, hogy melyik oldallal dugod be, mert mind a kettővel csatlakozni fog. Jó, mondjuk ilyen a Lighting Connector, de azért persze ne essünk hasra Steve Jobs előtt, mert a Jack Dugót viszont úgy vagy. dugod be, ahogy akarod. Na, a Jack Dugó az még, az még szabad. 360 Jack... féleképpen, vagy Há, végtelen féleképpen dughatod be, és még mindig működik. És mindig működni fog ugyanakkor. Ö, oszínűleg... Ki is vették az új iPhone-ból. Oszi, neked az a nagy megfejtésed, hogy azok a megoldások, amelyekkel időt spórolunk, azokkal időt, mi időt nyerünk, és az életünk jobb, jobb és kényelmesebb lesz. De. Én meg azt gondolom, hogy ez nincs így. Én azt gondolom, hogy azok, azok a megoldások, amelyekkel ilyen módon időt tudunk spórolni, azokkal nem kényelmesebb és hasznosabb és jobb lesz az életünk, hanem zaklatottabb, rohan, többe, nagyobb lesz a rohanás, tehát én a pont, azt látom, a pont azt látom, a, moder pont azt látom a modern élet nagy csapdájának, hogy minden olyan másodperccel, amivel időt nyerünk, azzal nem takarítunk meg magunknak időt, hanem, hanem gyakorlatilag tovább feszítjük az életünket még, még exaltáltabbá, még frusztráltabbá, még rohanóvá, tehát egyre kevesebb időnk lesz. Tehát a, a modern élet az olyan, hogy minél több időt spórolsz meg, nem, a, nem, a, nem az történik, hogy annál több időd lesz magadra, hanem annál zaklatoknak lesz az életed, egy... annál nagyobb lesz a rohanás, annál hát kevés. Mint ahogy mondjuk az olimpiai csúcs teljesítmények esetében, amikor most már tényleg már csak század másodpercek vannak, de már milyen áron még mondjuk 60 éve és 70 éve a kettő között lehet, hogy elég volt annyi, hogy egy levegőre futod el a század vagy vagy közben. Érted? Tehát, hogy ott még ezen múlott, most meg már a gyógyszertáron. Van ez a milliószor idézett bombó, hogy az iPhone ugye hogy uh, a problémára kínált megoldást, ami korábban nem is létezett. Igen. És hogy, uh, hogy ez, ha ennél tökéletesebb példa, példát, azt hiszem, hogy nem is találhatnánk, mint az okostelefon, ami, ami valóban egy csomó uh, uh, korábban Életmódot változtatott majdnem mindenkinél, de nem problémának gondolt, de mégis utóra a jelentkező dolgot oldott meg, mint például az azonolvasható e-mail, azonolvasható Facebook messenger. És ez csak fölgyorsítja az életedet. Tehát a Robi bólogot, de a mérték is És nem komfortosabb lesz az életed tőle, hanem exaltáltabb lesz az életed tőle. A probléma az az, hogy az okos telefon egy olyan referenciát hozott létre, hogy te az életed bármelyik pillanatában hozzáférj a világ információ készletének bármelyik eleméhez. Tehát bármit, bármikor, 5 másodpercen belül megtudhass. A, Tehát ez, mindentől ez öt a másodpercen belül. Megvalósult kollektív tudat, nagy a Na, Gaia nevű Na, bolygó, Na, az Asimov regényben. És azt Készen kép, van. csak azt képzeltük, hogy ez az életünket egy magasabb, egy boldogabb, egy egy kiegyensúlyozottabb szintre emelheti, és a helyet azt találtuk, hogy ez az életünket egy sokkal zaklatottabb, sokkal egzaltáltabb, sokkal feszítettebb és sokkal frusztráltabb szintre. Hát bele, és a olá. 85 -a az embereknek továbbra is bugris, úgyhogy ők prosztó YouTube kommentelésre használják ezt. De ők, is, de ők is a saját bugrisságukat további bugrisságokkal fejlesztő információkhoz Igen. 5, azaz 5 másodpercen belül hozzáférnek. A szíria hallgató, sziasztok, nagyon egyetértek veled, Robi, az új technológiák, a legtöbb esetben nem neked takarítanak meg egy másodpercet, hanem egy újabbnak adnak teret, és már is ott a gond, hogy arra neked kell megtalálni az időt, ami már nincs. Mindig azt vizsgáljuk, hogy mit takarít meg nekünk a technológia, de sosem vizsgáljuk azt, hogy milyen helyzetbe kerülünk a technológia által, milyen újabb és újabb problémákat mm -hmm. okoz, vagy milyen újabb és újabb kihívásokat okoz, amelyek lehet, hogy az első percben lehetőségként jelennek meg, de aztán három leágazás azokból problémát generál, vagy problémához vezet. Ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Sziasztok, egyetértek, egyszerűen csak az történt, hogy nem az időd lett több, hanem az ugyanennyi idő alatt elvégzendő feladatod. Hát valami ilyesmit akartunk mondani. Valóban. Igen, hogy valahol gyorsul az élet, pedig most takarítottam meg öt percet, de mivel én áramvonalasabb lettem, ezért az elvárások is nőnek. Azt írja a hallgató. Ha az ember egy tanyán él áram és vezetékes víz nélkül a napi tevékenységek, mint a mosás, fűtés biztosítják az egészséghez szükséges testmozgást, és még a mentális egészségnek is jót tesz. Ha az ember magáért dolgozik. Ha viszont városban él, ezeket a dolgokat gépek végzik helyette, iljett csomó ideje úgy nevel, úgymond idézőjelben felszabadul. Persze a gépeket fenn kell tartani, ehhez pedig valaki másnak kell dolgozni. De Az SMS számunk, így, SMS számunk 0 30 20 Hiszen már dolgozni sem kell. Tehát már ez, ez a ez az állítás is részben megdölt, hogy valakinek valahol dolgoznia kell azért, hogy mi jól érhessünk itt a városban, Ez, ez hiszen... nagyon kemény társadalmi probléma, hogy valójában már senkinek nem kéne dolgozni, beleértve az éhezőket is. Nyilván ezt nem ö, ö, sarkított nagyon, meg rohadt nehéz elosztani földrajzilag, de hogy a technológia már ott tart. Tehát mezőgazdaságban 10%-ka nem használ gépeket az embereknek. És... Ö, elképesztő az keveset a, termelnek a többihez képest. A, az a... Összefoglaló nevén csak ilyen, és persze nagyon bántóan és igazságtanul, igazságtanul déli redneknek nevezett választói tömeg, akik, akik most a, rendíthetetlenül valószínűleg a Trumpra fognak szavazni, azok a, a, a, a déli fehér a, a, a férfiak, a részt, akik a, a, a, a, inkább fegyverpártiak, inkább összeesküvéselmére kívánnak. inkább heteroszexuális Inkább heteroszexuálisok, inkább heteroszexuálisok. <hállal> járnak ugyan valamilyen. ilyen mellett a de a nem gyakran, illetve látogatják ezeknek az istentiszteleteit és Nagyon fontos és ö, ö, a, azok a generációk ez akkor ö, ők is, illetve a, a, a megelőző generációk is, tehát a felmenőik is kétkezi munkát végeztek. E, és ez az első olyan nemzedék, akinek a, a, a, a gazdaság nem tud munkát adni, mert már nincs szükség a munkárjukre, e, ugyanakkor a, a gazdaság és a, mert annyira képzetlenek. Nem csak azért, mert képzetlenek, részben azért persze, mert képzetlenek, másrészt azért, mert nincs szükség kétkezi munkára. E, tehát aki, akinek az amerikai gazdaság még képes munkát adni, illetve nagy számban képes munkát adni, azok, azok már vagy a szolgáltatásban dolgoznak, vagy, mm. vagy olyan munkakört töltenek be, ami az igenis szükséges valamilyen képzésben. ilyen szolgáltatás szektor, ugye a gyártás, kereskedelem, szolgáltatás háromszögből ő egyre inkább felülreprezentálódik, míg korábban az volt az abszolút harmadosztály. Pontosan azért, mert a, a, a gyártás és a kereskedelem már nem akkora probléma, és az informatika előtérbe tolta a, azt a customizációt, ugye hogy, hogy te neked olyan igényed lehet, hogy már megmondod, hogy az új autódban milyen színű ülés, varás, cérnát szeretnél, mert fel tudják dolgozni, ezt a rengeteg információt És tudják gépekkel teljesíteni És utána a bármilyen termékhez Még egyszer annyi szolgáltatás Kapcsolódik, különben nem azt fogod választani Azt írja a hallgató A gépek már irányítanak bennünket Csak még nem támadnak Várjuk a Skynetet én, én nekem én nagyon egyetlen kérteni Ezzel a mondással Arról van szó, hogy én legalábbis azt érzem, hogy a gépek átvették tőlünk emberektől az evolúciót. Az, a gépek megjelenése előtt az emberiség, evolú, az ember evolúciója volt a fejlődés motorja, aztán most az utóbbi másfél évszázadban, mondjuk úgy, hogy a, a technológiai forradalmak óta, valahogy a, a gépek átvették az evolúciót, már a gépek evolválódnak, már a technológia hát jóvá evol... Jóval gyorsabban is tudnak sokkal gyorsabban, mi? pont erről van szó, hogy az emberiség evolúciója, vagy bármilyen biológiai evolúció, kvázi relatíve nézve, borzasztóan lelassult, ahhoz képest, ahogyan a technológia evolválódik, és amiközben a technológia evolválódik, az az érzésem, hogy mi emberek egyre inkább már csak alkalmazkodunk a technológiához. Volt a... a beszélő című újságban egy ilyen jövőkutatósorozat még a 2000 es évek elején a Galántai Zoltán jövőkutató cikkeiből állt össze, és ott emelték ki nagyon fontos és ilyen szokatlan megfigyelésként azt, hogy valóban leállt az emberi evolúció, aminek átlag a motorja, a motorjai azok a férfiak lennének, 50 fölötti férfiak, akik gyermekeket nem zenek, mert hogy az 50 fölötti férfiak spermái, már, ezek romoszómái már, már több ponton sérültek, ami jóval nagyobb mutáció aha, lehetőségre, aha. Vagy az, vagy az, jóval nagyobb mutálódásra adna lehetőséget, de az 50 fölötti férfiak már nem szaporodnak, csak a Rám lehet számítani ebben. Jó, mindannyiunkra lehet számítani ebben a kérdésben. de hogy hogy csináltam. Ennek részben ez az oka, de amit a Robi mondotta, az is, hogy a másik vége ennek a dolognak pedig, pedig ugye az emberi evolúció leállása. Ugyanakkor egy, ez emellett párhuzamosan fut a, a technológiai evolúció. A jövőkutatók egy része szerint a technológi, technológiai evolúció maga az emberi evolúció. Tehát, hogy a... a a, a dolog a biológiai térből áthelyeződik technológiai My térbe, és hogy a, a, ez tulajdonképpen ugyanaz a folyamat, csak, uh, csak szédítően gyors a biológiához idővel, képest. Csak idővel ez idővel majd össze is for. tehát uh, eljön majd ez a pillanat, amikor a... Amikor a gépek belül kerülnek az emberen. És, és Már ez... nem mi használjuk fel a gépeket, hanem a gépekkel össze, össze dolgo, dolgozunk magunkat. Majd, igen. Igen, valami olyasmi történik, hogy így igazából a... a biológiai hardware és a technológiai hardware összekapcsolódik, és ez már egy ö, kulturális szellemi szoftver mellett egy technológiai szoftvert is lejátszik Val majd, ami szintén összekapcsolódik, vagy majd összefonódik egymással. Van egy kérdésem, az előbb szoba került a CD szabvány, ugye? Meg mit mondtál még mellé? A, ami Mindegy, tudod, hogy kazettát, a kazettát. De most meg Igen. az egyik ember síró hogy... az azt írja, hogy a Sony adta ki a kazettát is, meg a CD-t is. Én a Philipsről tudom. A CD az egy ilyen joint venture. Tehát, hogy ott több nagy cég állt össze, az egy is működik. Sőt, az jól, amerikai, valószínűleg az az amerikai is. kormány is uh, támogatta ezt a kutatást, hmm. és egyébként a szovjetekkel folytatott uh, technológiai versengés egyik fő állomása, sőt a döntő pillanata volt uh, sokak szerint a CD létrehozása és kifejlesztése, majd, a, majd piacra dobása. Ez volt az a, az a technológiai állomás, amivel a, a, amit a Szovjetunió már képtelen volt uh, elérni, vagy, vagy az az akadály, amit már a, a szovjet, uh, egyre jobban elassró, a szovjet technológia már nem volt képes megugrani Azt akartam kérdezni, hogy tudod-e, mert úgy hívják ezt, hogy MKL CD interfész a CD olvasót, hogy a, mi az az MKE, az MK a Matsushita Kotobuki hmm. hallottad ezt a, ezt a szó? Hogy sokan igen nem. egyébként, ez a Panasonic hmm. Aha. és a másik kérdésem, hogy tudod-e, hogy hogy milyen nemzetiségű a UPC nem tudom, Holland és tudod-e, hogy ki a tulajdonosa ennek a cégnek a Philips a UPC tulajdonosa a Philips. Igen. Jó, ez a Philips, ez egy nagy kongolómerátum, az biztos. Ez alapján. Existence című filmre utal a, a kedves uh -huh. hallgató. Azt írja, sziasztok, 1.8 éves kisfiammal, igazi kocka, 1.8 éves kisfiammal nézegettük a könyvet, mit mond a kutyus, a ló, a többi, és elérkeztünk a tapírhoz. Mit mond a tapír? Hát, kisfiam, a papa nem tudja. Néz rám, és mutat a laptopra. Tapír, YouTube nézzük meg. 1.8 éves gyerek. Mm -hmm. Hát igen. Ö, Én azt gondolkodom, hogy mit jelent az 1.8? Mert ugye egy év, egy év 12 hónapból áll. a 12-es számrendszerben 1.8, vagy valóban 1.8? Valóban 12-szer 12 0,8. Adattárházak kazettát használnak Öm, a mai napig írja Gábor. 7,6 vagy valami esmi. Elkészült már az első robot írta forgatókönyvből készült robot által fényképezett film. De. Elvileg készül, nem? Hmm? Uh, fú, én, uh, ne, szerintem ez nem lesz nézhető. Hogy kell egy ilyet nézni? Egy robot nézze meg, én nem fogom. Amíg az elménkből nem takarítjuk már ki... már lesz ilyen robotod, ami megnézi héttel az filmek. Amíg az nem kell ezzel a nem szarokat a nekem nézni. Az IMDB 2 és 8 közötti filmeket a robottal nézeted meg. Amíg az elménkből nem takarítjuk ki a folytonos érzékkielégítés vágyát, írja a hallgató, addig jöhet bármilyen technológia, csak leszünk. Yeah. <laughs> Az imént szóba került a Philips, illetve ezek a nagy európai vállalat, vállalatok, illetve ilyen vállalatkonglomerátumok, konglomerátumok, és nekem eszembe jutott arról, hogy, hogy számomra ebben, ebben a topikban a legjesztőbb az. Az igazsághoz persze hozzátozik, hogy bölcsész vagyok, és lehet, hogy sőt, biztosan nem ismerem a, a, a, a problémát a kellő de hogy, hogy van egy ilyen alapvető, ilyen tulajdonos szerkezeti különbség, meg egy ilyen, egy ilyen elméleti vagy egy ilyen, ilyen mélyfozófiai különbség az Amerikai, illetve az európai nagyvállalatok között. Harmadik akár egy nagy vállalati most a egy, ugye az amerikai nagyvállalatokat én bölcsészként úgy képzelem, hogy, hogy van egy, az élén egy ilyen Trump, vagy egy Dagobert bácsi, vagy, vagy egy, mit tudom én, egy Bill Gates, aki ül a hatalmas pénzes sívarozik szivarozik e, e, cilindert hord, és e, időről időre e, a szülnyek szélére állítja a, a, a, a vállalatának a vezetőit, és beszámoltatja őket a, a, a vállalat éves teljesítményéről, és hogyha rosszul e, döntöttek abban az évben, vagy rosszul vezetik a vállalatot, akkor őket, kicserélje, és akkor most bele is bukhat természetesen Dagobeth bácsi a rossz döntéseibe, vagy a rossz személycserénybe. Ezzel szemben az európai nagyvállalat ott bankok tulajdonolják, részvények, egymást keresztbe tulajdonol, tulajdonol, részvényesek. Hogy, hogy Európában cég a tulajdonos... Vagy... Há, egy, egy, egy névtelen igazgató tanács, egy testület, uh -huh. ami ráadásul nem csak azt a bankot irányít, de azt a, azt a de irányítja. De a részvény igazgató az amerikai részvénytársaságban is van, és a, ah. ami magán, tehát ilyen családi vállalkozás, de óriási, ott is vannak részvény. Vannak természetesen. Kiadva. Nem azt mondom, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy Európában mégis Kis a tulajdon semségben. alapja a banki tulajdon, legalábbis én így tudom, hogy a, hogy a, a, a nagyvállalatok javarészét valójában bankok tulajdonolják. Hát, hogyha e... neki a, mit tudom, a természetes növekedése során tőkére volt szüksége, mert különben tönk Remegy, mert ugye up or out itt, itt is működik, vagy növekszik. Biztos, hogy igazad van, akkor miért nem megfogalmazom magatokat? a, a lélekesájú oldalról akkor. megközelíteni uh -huh, a kérdést. Uh -huh. Az amerikai nagyvállalat mögött áll egy ember, az én elképzelésem szerint, aki, hogy mian, mentálisan és minden egyéb szempontból érdekelt abban, hogy a vállalata jól működjön, míg az európai nagyvállalat mögött egy névtelen testület áll, ami, ami tehát nem érzem, nem érzem azt, a, azt az akarást, az, tudod, a, a vágyat a fejlődésre a növekedésre. Még te egy valamilyen patára végződő ember, Igen, hanem inkább pontosan. sok ilyen van, és akkor megosztik a, a mechanizmus is. De a mechanizmus így lesz igazán pszichopátiás, hogy nincs egyetlen egy ember sa a cég élén, aki esetleg aki mert, e -mert az lenne, egyszer, egyszer, egyszer, egy aki de... lenne a személyes sikerben a gyöszereben. De sok, van. Hát sok a, a, a sok nagyon fizetett menedzser van, akiket ezért fizetnek nagyon Meg hogy a világon, aki azért egy tulajdonosi körhöz képest egy ilyen hamuba pogácsás szerencsét próbáló valaki, akinek egy ilyen jó fizetés az egy, az a, a, ahhoz a vagyonhoz képest, amivel a tulajdonos rendelkezik, az neki egy ilyen álom. Nem, arról van szó, hogy, a, hogy a, ha egy ember áll a cégnek az élén, az egy embernek a lelke mindig megváltható. Tehát az egy embert mindig meg lehet váltani, ezért ha egy ember áll egy cégnek az élén, van remény. Hiszen az az egy ember nem feltétlenül adott esetben magába szállhat, adott esetben jö, jö, jö, törekedhet a jóra, de amikor azt látjuk, hogy több ezer részvényes, beláthatatlan szövevénye az, ami tulajdonolja a céget, akkor azt érezzük, hogy itt már csak egy... Egy mechanizmus, egy puszta mechanizmus az, amelyik ő, vezeti a folyamatokat, és nem tudjuk megnevezni a Dagobert bácsit, akinek a jó vagy a rossz szerepe, döntése, a Steve Jobs gonossága, korlátoltsága, aljassága, az, ami meghatározza ezt a... Ezt vagy azt a szabványt, vagy ezt, vagy ezt vagy azt a formátumot, vagy ezt a, vagy azt. Vagy a vagy altruizmusa, vagy nem tudom, hogy pici meg a dolgot a másik oldaláról is megközelíteni. De én is azt gondolom, hogy jelen pillanatban szerencsésebb, hogy a Facebook mögött ott áll egy, egy Mark Zuckerberg, akinek legalább nevet tudunk adni, el tudjuk képzelni valamilyennek, és azt gondolhatjuk, az a, hogy az, a az ő egyéni felelősségük. Természetesen ezzel tisztában vagyok, de ha. hogy, a, de hogy a, a Facebook átalakulása, dönt, mit tudom én, az igazgató tanács döntései, csak valahogy egy emberre vezethetőek vissza. Tehát van, vala, van egy ember, akire valami ah. valamiféle morális. Arról van szó, a szó, a szó hogyha ez a cég, ez ajadék módon működik, akkor azt kívánjuk, bár csak ezer részvényes lenne, és ne ez az egy cukkerberg, de ha egy cég mondjuk normálisabb módon működik, mondjuk kulturáltabb módon működik, akkor viszont meg nagyon ijesztő dolog az, hogyha, nincsen, hogyha, hogyha azt látjuk, hogy itt van egy ember, akinek ezt köszönhető egy másik cégnél, meg nincs ilyen ember, hanem egy nyers mechanizmus az, ami a piaci folyamatokat meghatározza. A végségkörés ugye a Kiprodes, tehát Érdekében. Nem tudjuk, hogy a Philips kinek áll érdekében, még mondjuk tudjuk, hogy a Facebook kinek áll érdekében. Mm ha -hmm. szírja a hallgató, sziasztok! Mesterséges intelligenciával elemeztek több ezer horrorfilmet. Ez alapjára rakott össze a gép egy olyan forgatókönyvet, amin a lehető legtöbben fognak félni az emberek. Bár engem maga a tény, hogy gép készít forgatókönyvet, jobban megfélemlít, mint maga a film fog. Hm. Ö, írt valamilyen disztópiáról egy hallgató. Sziasztok, kíváncsi vagyok. A véleményetekre az Ex Machina című film alapgondolata mennyire válhat valósággá szerintetek. Illetve tetszette a történetnek? Jó a műsor, üdv Miki. Nos Miki, én úgy gondolom, hogy a pszichopátia mint, mint mentális zavar, vagy mint lélekhiányos státusz, és a mesterséges intelligencia között ilyen nyilvánvaló Párhuzamot. Ilyen nyilvánvaló összefüggést eddig még egyetlen film sem tárt fel. Tehát pont azt mutatja meg a film, hogy a mesterséges intelligencia és a pszichopata az egyaránt valójában semmi egyéb, mint egy üres kagylóhéj, egy tiszta intelligencia lélek nélkül. Tehát, hogy valójában a kettő egy az egyben ugyanaz, és megfeleltethető egymással, és tulajdonképpen a a semmi egyéb, mint a biológiai leképeződése a mesterséges intelligenciának. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató. Szerintem előbb-utóbb az adatok, adatok mellett a műveleti folyamatok is felhőbe költöznek. Központi szuperszámítógépeken futnak majd a programok, nál nekünk pedig csak egy kijelzőnk nekünk pedig csak egy lesz netkapcsolattal. ez valószínűleg véget vet majd a varezolásnak, és jönnek majd a havidíjas programelőfizetések. Számomra ez egy disztópia. Ez a disztópia 10-15 évvel ezelőtt megtörtént szerintem az ilyen Citrix terminál jellegű dolgokkal, meg a System a Service-szel, mert az Adobe-nak egy csomó terméke fönfut, a Microsoftnak van olyan office megoldása, ami fönfut a felhőben, ha magát az iCloud-ot nézed, ott is a naptár és a sok minden fönfut a felhőben, az összes webes szoftver a felhőben fut, tehát ez a felhő, egy -e de ez a szintet be a felvetődött már az a kérdés ot, hát hogy hogy, <dig tent encouraging> hogy konzol vagy, vagy nagy számítási teljesítményre képes számítógép lesz -e majd az otthonban, Van, mm. és akkor mindenki konzolra gyanakodott. Hogy a, a hosszú távú megoldás, ez nem is a hosszú távú, már rövid távú megoldás, majd a konzol lesz, és hogy, hogy a, a konzolok mögött áll majd egy nagy, nagyon nagy számítási teljesítményre képes számítógép, ami a, a programokat tartalmazza, mm. és akkor te, amikor a konzolodat bekapcsolod, akkor csak behívod onnan a programokat. De ez végül nem történt. De meg. Az mindenki ilyen -e az, az összes a, a Facebook is a neten. Ö, végzi a számításokat, érted? Beküldöd a képet, ő vág belőle négy különböző méretet, megcsinál belőle kis videót, nem a te de te már csak megnézed. Ugyanakkor egy csomó program a gépeden fut. Mm -hmm. Én úgy mentem el a dolgaimat, hogy elküldöm magamnak e-mailben két különböző e-mail címemre, és az, a, azokon a... Azokon a euh, mik ezek? mik ezek a... Mailboxok. -ok. De, de úgy értem, hogy ezeken a szervereken ezek, ezek ott el vannak tárolva, és nekem nincsen ezzel gondom, hanem ez megoldja hát az adot. egy cikkedet ilyen iCloud jegyzetbe írod eleve, és igen, akkor eleve az olyan, lemerül, de... akkor folytatod de az a egy biztonság, von... De az egy biztonság. De, de, de, hmm. de hál' Istennek nincs az, ami a, ami a 90-es évek végén meg az ezredforduló forduló első éveiben volt, hogy Úristen, a le, le, mit tudom én, megsérült, és akkor elveszett a fél könyvem, amit már megírtam. Mm -hmm. Tehát, hogy ilyen szituációk ma már nem adódnak. Hát neked, igen. Na jó, hát remél, remélhetőleg. De ma már, mondom, elég, ha magadnak elküldöd mielben azt annyi. Nem tudom, foglalkoztatok-e már a nagyvállalati kultúrában a dolgozók munkakörülményeinek drasztikus változásával, kérdezi a hallgató, ami elsősorban az irodai dolgozók esetében már otthonról vagy bárhonnan lehet dolgozni. Nem kell minden nap bejárni a munkahelyre, az ingázás óráit naponta elveszteni. Így a magánélet is több időt kaphat. Ez főleg az X és Y generációk igénye miatt alakult így, és van rá példa itthon is. Hát ezzel nagyon egyetértek. Ugye múltkor beszélgettünk a részmunkaidőről, hogy annak milyen társadalmi haszna van ö, többféle ember számára, és a HomeOffice, amiről itt a hallgató beszél, hogy ne kelljen bejárni, mert már meg, feltételezem, hogy megbízom a munkádban, és tudom, hogy el fogod végezni a feladatot, és hót nem érdekel, hogy mennyi idő alatt, bár itt is van különbség. A HomeOffice az otthonról dolgozzál 8 órát. A kötetlen munkaidő is az azt jelenti, hogy ö, elvileg dolgozzál 8 óránnyit. Ö, Ennél még egyel kifinomultabb az, hogy tudod, mit nem érdekel, mennyit dolgozol, annyit dolgozza, mennyit egy átlagos ember előállítana 8 óra alatt. Hogyha te átlag fölötti ember vagy, akkor dolgoz nekem három órát, nem érdekel. Ez, de az így felszabadult uh, idő tematizálásáról ki, ki ki kigondoskodik. Mire hasz... Figyelj, van egy, van egy volt barátnöm elköltözött ö, a városból, ö, Szentendréről jár Vecsésre. Dolgozni, másfél óra oda, másfél óra vissza, nem minden reggelre megy be, lehet, hogy ügyfélnél kezd, de minden nap megfordul vecsésen, és hazamegy, három óra egy nap. Ha ezt a három órát egy hétre vetited, már 15 óráról beszélünk, hogyha egy, egy hónapra, akkor 60 óra, ha egy évre, az 720 óra, 40 évig, ha így dolgoznál, az 29.000 óra, ami 1200 nap, tehát így visszaosztod, és az jön ki, hogy hogy ha feltételezzük, hogy hogy mit tudom én, 3600 24 órát pazarol szelvele, de 24 óra alatt elvileg csak 8-at dolgozol. Tehát ha ilyen 8 órákra ezt leosztanánk, akkor 10 év alatt tudnál annyit dolgozni, amennyit utazásra én elvertél. Ez ezt ilyen tragikusnak, hogyha a másfél órás utazás során végigkereskedelmi rádiókat hallgat. Aztán megvásárolja azokat a termékeket, amiket a tesztelések szüneteiben <sínt> e, e, hirdettek a, a, a rádióállomás szélszesei, akkor őt tulajdonképpen hasznosan töltötte azt a másfél órát, amit az autóban az autóban ő. Legyen átkozott a neved. <sínt> Te ez ez rettene, Te rettene, utolsó Nem, ez <sínt> nagyon komoly. 40 év alatt, 10 év ha csak, ha csak ne, figyelj, én, én amikor elkezdtem dolgozni, ide jártam erre a környékre dolgozni, most itt lakom. 45 percet ültem reggel három különböző villamoson vagy buszon, és ugyanennyi hazafelé, minden nap elaludtam hazafelé. Másfél óra. Ha másfél órával számolunk, és ennyit azért utazik a legtöbb ember mondjuk munkába, akkor 40 év munkaviszony alatt 5 évvel dolgo 5 évnyi munkát nem végzett el azért, mert bejárt a munkahelyére. Szerintem a modernitásnak az egyik nagy csapdája az, hogy ö, olyan olyan mértékben meg tudtuk, meg tudtuk hosszabbítani az életünket, amennyire korábbi történelmi korokban az elképzelhetetlen ez volt. Ez a változó ebben az egyet, egyenletben van, ez biztos. Most már csak az a nagy probléma, hogy mivel töltsük ki ezt a rengeteg évet. Na ez a nagy válság. Hogy mivel, hogy na, na de már csak meg kéne tölteni a tartalommal is. Itt vannak a és, nagyon és nagy és bajok. Egyébként Mert a... itt vékonyodott el a modern élet, de nagyon. Megint utalnék rá, hogy egy szociológus ismerő sem a gamifikációval foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet mindenféle egyébként mindennapos teendőt, vagy akár a munkát, vagy egy autó használatát játékszerűvé tenni. Hogy lekössön, mert mi mindannyian hülye emberek, főleg a bugris 85 unk hülye gyerekek vagyunk, akiket a, amikor várni kell a színház két felvonása közötti szünetben, a büfében, a molnárkás ő, pult előtt, addig ő csapkodja az üveget, mert hülye, mint az állat. Le, ez egyszerűen le kell minket foglalni valamivel, és ha ez nem a munka, akkor a játék. Egyébként a szabadidő, mint a modernitás kudarca, erről egyébként val tanulmányok is szólnak. A két világháború között a munkásmozgalmak, illetve a... a, a a náci rezsim tömegmozgalma is részben a felszabadult szabadidőhöz köthetőek. Legalábbis Nyugat-Európában. Erről egy több érdekes tanulmány is szól, ami egész azt állítja, hogy az első világháború utáni évek, az első világháború előtti és, követő, és az azt követő években a, a, az emberek először jutnak szabadidőhöz. Ugyanakkor még, még nem áll készen az a fajta szórakoztatóipar, ami ugye mára már ugye mm. totalizálta a szórakoztatást, vagyis az emberek még nem tudnak tévézni, nem tudnak facebookozni, nem tudnak internetezni, csak moziba tudnak járni, maximum, illetve az a néhány ember, aki rádiót tud vásárolni, tudja hallgatni a rádióműsorokat. De mit tehetnek az emberek a szabadidejükben, azon kívül, hogy néha moziba mennek, néha színházba mennek, kocsmába járnak, és politizálnak folyamatosan, pártokat alapítanak. És ebből lett a nácizmus, és ebből lett a bolsevizmus? Részben igen, ez a tanulmány ezt állítja. Ez nyilván persze egy picit karikaturisztikus, kicsit szélsőséges álláspont, és nyilván nem így tematizálódott, vagy nem egészen így tematizálódott az akkori ember, vagy a 20. századé ember szabad ideje, de azt gondolom, hogy, hogy elmögött az állítás, is van egy csomó valóság. Bármilyen Ismeren. hirtelen élettér, bármilyen hirtelen felesleges erőforrás az, az ide vezet, ezért vannak új gazdagok, érted, aki nem lassan 25 és 7, 65 éves korak között tesz szert egy vagyonra. Amennyiben jól fel tudja venni az ehhez szükséges kultúrát. Igen, a, bizony, ugye a kultúra felvétele és a pénz felvétele közötti sebesség adódik a index, Igen, az adott, ke, adott keresztmetszeten nagyon gyorsan áramlik a pénz, viszont sokkal lassabban a kultúra. Nézd, én úgy gondolom, hogy a jövőben, a következő évszázadokban az a fogalom, hogy munka hely meg fog szűnni, de úgy gondolom, hogy a megrendelő, mint fogalom, a virtuális térben átveszi majd ennek a helyét. Uh, egyébként még visszakanyarodva egy pillanatra az emberi evolúció kérdéséhez, uh, én azt gondolom, hogy az evolúcióban az első mondjam, törést, vagy az első, első változást, nem, persze nem én gondolom ezt így, hanem megint csak uh, a témával foglalkozó jövőkutatók, maga az ember okozza, illetve az ember megjelenése az első konkrét törés. Uh, addig a pillanatig uh, uh, az egészen egyszerű élőlényektől, tehát az ecsejtőektől az egészen bonyolult élőlényekig, mondjuk a mit tudom, főemlősökig, vagy az ilyen nagy testű mint az elefánt, az állatok ugyanolyan, az növények is, és az állatok is ugyanolyan programok mentén működnek. Ezek a programok nagyon-nagyon kevés változást tesznek lehetővé, és nagyon-nagyon kevés, értem én, a gondolkodást, vagy, a, vagy az abstrakciót, vagy, a, vagy a, az önmagunktól való eltávolodás képességét egyik program sem teszi lehetővé. Bármennyire is szeretjük a, a, ezeket a meglehetősen bonyolult állatokat, mint a csimpánz, mint a kutya, mint a, a delfin, Valójában... Kutyus. Kutyus, kutyus Delfinke, kutyuska, gorillácska. Lexike. Igen. Ezek az állatok épp annyira nem képesek az önreflexióra, mint amelyenre nem képes egy egy egyetsejtű, egy Nem képes értelmezni a helyét a világban, nem képes re reflektálni a saját döntéseire, tetteire, de nem, nem képes fakad, értelmezni hogy, a halált. De ez nem és abból az abból a fakad, hogy nem tudja, hogy meg fog halni, tehát ebből következően nem tudja, hogy van? Nem. A, a, van egy nagyon erős és nagyon jól összerakott, egy nagyon professzionális program ezekben az két dologra sarkálják ezt az élőlényt. Egy bizonyos ideig való életben maradásra, illetve a szaporodásra, hogy a bennük hordozott programot valamilyen módon át tudják adni, át tudják adni a fajukhoz tartozó másik élőlénynek. És az a program, ami ezt a programot életben tartja, az az, az az elv, ami ezt a programot életben tartja, illetve az a, az a rendszer végtelenül hatékony. Minden faj esetében ez végtelenül hatékony, hiszen ezt teszi lehetővé, hogy ezek a fajok egyáltalán létezhessenek. Ezzel szemben az ember a a pillanatában, illetve a megjelenés pillanatától rendelkezik egy furcsa képességgel, aminek nincsen semmilyen evolúciós haszna. Azt egyébként, hogy tudjuk, hogy, hogy, hogy ilyen, hogy evolúciós haszon, ez egy eléggé félértelmezett kérdés, hiszen az evolúció nem úgy működik, hogy sokan azt gondolják, hogy a van valamiféle tudatos elhatározás, hogy minden olyan tulajdonság tovább öröklődik, ami hasznos, nem, minden olyan további, tulajdonság tovább öröklődik, ami nem káros. Uh, uh, éppen ezért az értelem is lehet Egy ilyen, egy ilyen törés egy, egy, olyan, egy olyan véletlen, ami, amire nem volt szükség De mivel nem volt uh, evolúciós uh, ká, Evolúciós szempontból biztos, Nem volt káros hogy nem, Biztos, hogy nem volt hasznos az értelem az evolúció szempontjából Ha megnézed az el, el, el, el, előző több milliárd év történetét Az élet történetét Nem volt rá szükség, soha Minden faj meg volt nélküle Ö, és ö, a, az evolúció, tehát mi úgy képzeljük ezeket, mert egy ilyen modernitás a modernitás szülte gondolat, hogy, a, hogy a, a fejlődésben van valamiféle, ilyen túlig irány, hogy megjelennek először a, ahogy az emberi történelemben is, ugye, hogy a rakszol, vagy az ősközösségtől, a rabszolga keresztül a feudalizmuson áttartunk, a, a, a, emlékszel a, a középiskolai vagy általános iskolai tankönyveinkben még az volt a vége, hogy út a szocializmusba, a kommunizmusba, <gül> ja, ez ja, volt ja. a vége. De hogy, hogy az evolúció sem így működik, tehát saját maga körül leköröket. Idővel persze bonyolultabbá válik, Idővel persze fejlettebbé vál, válnak bizonyos szervezetek és bizonyos dolgok, de nem válnak egy ponton túl még fejlettebbé. Tehát a, a dinoszauruszok már éppen elég fejlettek voltak. Uh -huh. a, sőt, a, a dinoszaurusz korszak végén ugye már a, megjelennek a madarak a, a, egy új gerinces alosztályként, amit már tolborítja a testüket, melegvérűek, tojással szaporodnak. Igen, csak az, azért mondom, hogy. hogy, hogy, hogy ha nem jön akkor az a teórit, akkor lehet, hogy, hogy, hogy most éppen teljesen más körök körül, vagy más, más körök íródnának le az hmm. evolúcióban, mint amik leíródnak most. Én csak azért mondom, hogy ezzel szemben megjelenik, megjelenik az emberi értelem, ami viszont egy annyira bonyolult valami, hogy szemben az ugye az állatokkal, amiknek a, a, a kicsinyei, vagy hát az újszülött egyedei, gyakorlatilag azonnal képesek pontosan a belüli írt tökéletesen működő program miatt a, a, a cselekvésre, a döntésekre ö, egyáltalán az élet a körülöttök lévő világ értelmezésére ezzel szemben az embernek, az életének az egyharmada tanulással. Tehet. És ez a lényeg? Ez a lényeg. Ez egy, egyharmad? Az, az, az életünk egyharmada egy alatt bútol be az agyunk amíg a zsiráfé mondjuk 15 percig, a, a, amíg a kutyái mondjuk, nem tudom, egy-két egy hétig, addig az, addig az emberé 18-20 évig. Sőt, tulajdonképpen 25 évig tart az emberi test fejlődése, illetve az emberi agy és az értelem fejlődése. fejlődés arról van szó, hogy annyira bonyolult hardware van a koponyánkban, hogy az 10 7-18 évbe telik, de más becslések szerint meg 25 23, évbe telik. 25, Mondjuk igen. úgy, az életünk egyharmadába beletelik, ameddig az felveszi a nyelven keresztül a kultúrát. Tehát a, mint, egy, mint, is egy lassú, mint egy szoftvert. egy szoftvert. Tehát tulajdonképpen a szoftver feltelepítése a szoftver, mint kultúra, feltelepítése az hmm. agy kéregre, kéregre mint hardverre. ez egy húsz éven keresztül tartó folyamat. Ezek, ha felhőben futna, akkor már ott lenne. A, amikor említek, a borjú az... megszületik, az anyja hogy ennyit csinál, gyórral, hogy megböködi, azt megy. Érted? Nálunk meg uh, Facebookra posztolunk, amikor fölállt a, a gyerek. A, a borjúban hordozott uh, program készen áll a terre. Uh, ilyen szempontból a borjú, legalábbis első Nem kell iskolába járjon igen, evolúciósan, a borjú ugye. 15 perc helyett 20-25 évre van szüksége Igen, ahhoz, hogy a kell vegyük most. ahhoz, hogy életben maradjunk, de ez azért van, mert mi társadalomban élünk, ha nem élnénk, abban bőven elég volna egymást arcon veregetni egy kővel, vagy anélkül. És itt jön be az az elmélet, hogy lehetséges, hogy ez a, ez a fajta evolúció ö, hosszú távon technológiai evolúciót eredményez. Tehát, hogy nem ismerjük ugye az életet más bolygókon, de előfordulhat, hogy a biológiai evolúció idővel technológiai evolúciót eredményez, és idővel a kettő összekapcsolódik, vagy akár valamilyen új egyelőre még nevet nem viselő formát ölt. Elképesztő, hogy ugye az USB-ről beszélgettünk, milyen jó formátum, én csak vicceltem azzal, hogy elmegy egy nap, egy-két perced, mire megtalálod, hogy melyik felével kell bedugni. Ö, aztán ugye elmondtuk azt, hogy a munkába járással akár öt évnyi vagy munkára, vagy teljesen másra fordítható időd megy Köszönöm, el, rád, ha, más, ha másfél órát utazol csak egy nap, és ez már az oda-vissza. 40 év munka viszony alatt, és most eljutottunk oda, hogy az életet hatalmazd, armada elmegy azzal, hogy bebútolsz. Ez egyébként nem baj szerintem, a gyerekeknek gyerekeknek kell lenni. Gyerekek Leg, lenni jó. Legjobb évek. üzenetet, azt a hallgató. Sziasztok! Az intelligencia fejlődik és alakítja minél hatékonyabbá a hardvert saját maga továbbfejlesztése érdekében. Egy állomás csupán az emberi test. Most az embert használja erre, aki fejleszti tovább, mint mesterséges intelligencia. Ez gondoltok, Gábor? Egyet tudok érteni, Isten. hogy vannak a károgok, akik azt mondják, hogy bezzeg régen hány telefonszámot tudtam fejből, és ő ezen méri az intellektust, érted? Nem azon hogy logikai műveleteket kell elvégezned már ahhoz is, hogy egy traktort elindíts. Egyébként az, hogy egy fajk. Komplett intelligenciája hasznosítható-e vagy sem, az egy nagyon érdekes kérdés, illetve hogy e, felé -e az emberi intelligencia, hogy, hogy az egész fajunk intelligenciája együttesen egyetlen szuperszámítógépet, egyetlen ilyen bio-kibernetikus számítógépet alkotva hasznosul-e, vagy sem. Egyre jobban rá vagyunk utalva az informatikára, de nem hiszem, hogy annyival okosabbak lettünk volna. Ezzel párhuzamosan ugyanilyen érdekes kérdés a, a, a Kardashev skála kérdése. Nem tudom, hogy erről hallottatok-e. Ez, ez egy ö, orosz, hát, szovjet csillagász. Ö, a hatvanas megalkotott egy ilyen civilizáció skálát, a Kardashev skálát, aminek három fokozata van. Az egyes fokozat az a civilizáció, ami képes a saját bolygója összes energiáját hasznosítani. Az ember nem tartozik még az egyes kategóriába sem, mert a mi mi nem vagyunk képesek a saját bolygónk által hordozott energia töredékét sem, sem hasznosítani. A Kardashev szerint az első fokozatba tartó civilizációk, tehát akik már kijelenthetik magukról, hogy Kardashev. A a bolygója egy űrhajó, vagy miről beszél? Beszélünk, hogy a, hogy a bolygó által hordozott minden energiát, tehát a magenergiát. a, a, mag energiát, a hát mit a tudom, a akkor tudod, hogy. Nem, használni nem, nem, nem, nem, az nem, nem. Tehát mit tudom körülbelül. én, mondjuk a, a, bo, a bolygó található belső mag. Uh, de várjál, várjál. De, de bocsássál meg, meg, de most messziről sugározott hőenergiát. Kérem, nem értem, mert ahhoz, hogy a bolygó összes energiáját hasznosítsd, ahhoz a bolygó összes atommagját meg kéne hasítanod, és azt mondanád, az összes őzikbe húz egy ilyen igát, vagy nem. Miről arra, most? Na, nem arról beszélünk, hogy hogy mi, mi is igyekszünk a bolygónk energiáit hasznosítani láz atomenergia láz Ajok, energia, Menjünk a második de... szintjére ennek a most, szerintem, szednek, de Senti még egy például a, nem bo a, bo haverum. a bolygó belső tárolt hőjét, amit mondjuk a, a belső mag vagy a belső magban található Tehát, a klasszikus energiaforrásokra, nem nem klasszikus energia, nem nem nem arra, arra gondol, hogy például az olvad magma energiát, a felszínfelé sugárzott energiáját, a hőenergiát mi képesek vagyunk kompletten hasznosítani. Ez a karbászelmő belőle egyébként. Tartozunk. Mi nem vagyunk a, a skálán. Nem, a skálán a 0,1-esek De várjám, hogy kik vannak az egyes mellett. Ilyen civilizáció, ez, ez, ez, ez fantasy. Ez mi nem fentezi, ezek egy még azt A az kettes az, az, aki a naprendszerének, vagy, vagy a központi csillagjának a komplet energiáit képes visszaíteni. A hármas az, ami az egész univerzumnak. Nem, nem. A kettes az, és egyébként egy ilyet véltek, hogy most felfedezni a csillagást, nem tudom, hogy halottatok el. Egy ilyen csillag. egy ilyen rendetlenül viselkedő csillag felé fordul most már a körülbelül kettő éve egy csomó csillagász az azban nem jut eszembe a, a, a csillagnak a neve, de hogy a kettes fokozatba tartoznak azok a civilizációk, tehát ők a Kardasev kettesek, akik a saját központi csillagjuk energiáit képesek hasznosítani. Egyébként ezt egy amerikai csillagász egy bizonyos Dyson találta ki, ez a Dyson gömb. Egy olyan hátját képzelő a központi csillag köré, ami a csillagoló kisugárzott minden energiát képes befogni, vagy annak egy jelentős részét képes befogni, és egy ilyen civilizáció már annyi energiát képes előállítani, tárolni, illetve hasznosítani, hogy azzal már, mit tudom én komplett bolygók mozgását képes befogni. Húlyásolni, igazi komcsi, uh... sötét komcsi barom, aki a civilizációk fejlettségét az alapján méri, hogy hány százalékát tudja az energiának hasznosítani. Ez az egyetlen mértéketség a számára. Nem, nem, nem, nem erre gondol, ő arra azt, gondol, hogy, hogy képes, tudományosan képes ezt, ezt ér, felhasználni. A, és, mi a hármas ezek után? A kardashev hármas. A hár, a hármas az, egy, egynél kell, az a kezdte az egyet? A kardashev hármas az, aki az egész galaxisának az energiáját képes hasznosítani. Nagyon a galaxisban ez nem, csak ez kiegészül azzal, amit mondtam az imént, hogy Robi egy... Igen. Szóval ez ki az, amit mondtam az imént, hogy ahhoz, hogy valaki kardasv egyes lehessen ahhoz a bolygónak nem csak az összes energiáját, hanem a, a bolygón élő értelmes lények összes eh, intelligenciájának összességét fel. De, kell, nem jön fel jön el, de nem jön át ebből valami a bolsevizmusra vonatkozóan, nem tanulunk ebből valamit. Arra, arra a világra vonatkozóan, amelyik és a folyók folyás irányát meg akarja változtatni. ez, mi, ez és milyen, milyen sávó ez a nyári azt mondja, hogy a kardasevnek kardosev volt egy hármas skálája. Majd elmondta a hármat, és azt mondja, hogy. De egy négy négyes fog. Az egész univerzumnak, minden energiáját tudja De nehéz volt kitalálni. Hívnak, hogy Isten. Ezt hívja Isten. Hát Így én szerintem Értem, szerintem... Isten is csak attól Isten, hogy ő az összes energiát tudja egy nagyon nagy reaktorral az, hasznosítani. Az, aki képes az univerzum. Hát, de Istenem ez ahogyan a, a komcsik az Isten gondoltak. komplett komplet működését nem, nem a szándékainak megfelelően. Négyel, a, a négyet azok, akik azok teszik hozzá, nem találtam ki a az Jó, A csávó, az a gulágon végezte volna, ez hozzátette volna az Én nem akarok károgni, de szerintem Isten ilyen 1,2 és 2,3 között van. Ezen, ezen a skálán biztos, nem három. Jó, Jó én, én egyszerűen nem... De teljesen, nem de, teljesen haszontalan, Ez olyan, mintha a nőket osztályozná a 20-as skálán, és 10-esnél kezdődne, de 10-es az nem a rosszat jelenti, hanem az eddigi 10-es. Nem, a 11-es az az a szépségű nő, amit még nem fedeztünk föl, a és a 12-es az ehhez képest, valóban és a 13 majd Nem jut eszembe a rendszernek a neve, de uh, Jó, a közelben mindegy. van egy csillag, aminek a viselkedése valóban megjárászható. Ja, úgy viselkedik a csillag, cs a, a, a képzeld el azt, hogy az ápizban elkezdesz árulni egy ilyen, egy ilyen csíkot, amit felragaszthatsz az ajtófélfára, hogy a gyereked növekedését mérjed. És 200 centitől 350-ig lenne bevonalkázva. Nagyon erős üzeneteket kaptunk. A szírja hallgató Zsolt. Sziasztok! A boldog gyermekkor után 14-15 éves kortól kezdve elkezdődik a merevlemez tudatos vagy tudattalan tönkretétele. És csak öt kötőjel 50 év múlva derül ki, hogy, éri hogy ez érintette-e, és ha igen, mennyire súlyosan a búcs szektort. Amikor a doki azt mondja, hogy annó nem tette volna ezt meg azt, lenne még 5 tíz, 15 éve. Uh, Aztán azt írja a hallgató, aki vitatkozik a nyárival, bigyó, Igazából nem vitatkozik. Valójában egyetért? Fel Valójában előre. egyetért. Sziasztok, mér. Sziasztok! Az, állat, az állatok sem azonnal szaporodás képesek, és nem életképesek önállóan a születés után. Náluk is kell a klimatizációs idő, de az igaz, hogy ez nagyságrendekkel Milyen kevesebb, mint a homosapiens. sapiens sapiensnél. Egy, egyedül Glenn Quagmire az, aki úgy született, hogy egyből mehet is a... Lehet, -mert... hogy az értelem, az öntudat és képesség Házasság a környezet ilyen mértékű módosítására evolúciós zsákutca? Hát, ö, mert én... hogy nem fejezted be az SMS-t? Igen, igen, mert az osziközbe vágott, mert mindig valami hülyeség fontosabbnak tűnik, mint értelmes Mind dolgokról az. beszélgetni. Mindig csak a trógerkedés. Ő, Ő is már húsz <gül> évesen lerombolt a bútszektort. Ki tudja. Szereszt a vére, maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom a tánc. dalszövegelemző blokkunkat halljátok. Szeresd a testem bébi, a baby sisters-től a 90-es évekből, az elátkozott 90-es évekből. Azt mondja, hogy szeresd a testem bébi, Végtelen maraton. Na hát arra lennénk kíváncsiak. Én a referencnél kezdünk be, úgyhogy kénytelenek vagyunk vele foglalkozni. Hogy mi az, hogy végtelen maraton? Hogy érti, hogy végtelen a maraton? Az 42 km. Értjük, tudjuk, hogy nem végtelen. A maraton az nem végtelen Elmondom, annyi, mi van. A végtelen maratonnak annyi értelme van, mint ha azt mondom, hogy végtelen 100 méteres férfi síkfutás. Mi volt az az üzenet, amit, amit a maratoni futás végén leszállított, ki, megcselekedte, amit megkövetelt a haza? Győztünk. Hát azt, hogy győztünk, győztünk. Na most, ha, ha végtelen, akkor az űr belővi ki ezt a csávót, és soha senkinek nem mondja el, hogy győztünk. Aha. Nem? Így lesz tulajdonképpen, egy, tulajdonképpen egy örömhírvívője, aki nem érkezik meg soha. Mondjuk lehetne úgy, hogy ultramaraton, nem? De egy valamitől biztos, hogy nem leszek kanos, és az az, hogyha megígérik nekem, hogy végtelen maraton. Tehát ez az, amitől nem. Ez, ne, ez, ez egy olyan így, hogy nem kell az egész. Meg, egyrészt a vége érdekel. Már szépen... a, én, én, én egy maraton nem szépen, én, én egy sem a maraton. Vége se. Tehát Én, én, én, egy, én futni de... sem szeretek annyira. A maratonfutás tényleg egy ilyen heroikus, tényleg csak a kevesek által elérhető Tartom. A végtelen maratonra még annyira sem vágyom, mint egy, mint egy lefutott maratonra. A maratonnak biztos, hogy van egy jó pontja, amikor az ember beír a célba, és abba hagyhatja a futást. Na itt az, az, ami nincsen. Hát erről szó de nem számom, lesz. Értem, hogy az a jó pont, amikor abba hagyod, de akkor ezzel az azt is mondhatom, amikor hátnél, hogy, hogy nem, hát, hogy, hogy mit szeresd a testem bébi, szöges flagellumokkal korbácsolom magam, de a végén majd milyen jó lesz. De hogy Te. azt állítja, hogy akkor érdekelsz, hogyha egy ilyen tenyészkan vagy begyógy szerezve, mint egy pornófilmben és a végtelenségig képes vagy. De neked végtelen maraton, nekem, a hölgynek, addig érdekes ez, amíg ö, le nem szállok erről a ja, körhintáról. Tehát csináld arra... mindig, és amikor van kedvem, rágy nyitok, és arra csatlakozom arra a kilenc percre. De arról van szó, hogy a végtelen maraton az azt jelenti, hogy te férfi állat. én még nem tudom, hogy nekem mennyi az elég, és hogy hányszor kell engem mai kielégítened, de készülj egy végtelen maratonra, aztán majd szólok, ha leszállhatsz. A, a bankrablás amikor azt mondja a sofőrnek a csávó, hogy megy be mazkba, hogy járjon a motor. Igen, érted? Igen. Bármikor szóval, jöhetünk. Szóval az a mondás, hogy átadom most a lelkem, minden mozdulatom, ma táncot jár az éj, gyere, tarts velünk, ne félj. Az előbb még arról volt szó, hogy szeresd a testem egyes számban. Most arról van szó, hogy tarts velünk. Most, most az, az van, hogy vagy, vagy az... Vagy, a... vagy arról van szó, hogy a, a lírai én az nem tudja az alany számát egyáltalán egyeztetni, egyetlen strófán a barátnőjét. Vagy a barátnőjét hozza, és arról van szó, hogy... ez az tippeleg. De, de itt arról van szó, hogy ők a baby sisters... Hát ez és, az. És, és hát, ha egyet szeretsz, mindet szereted. Hűha... Én, én, de, nem világos, hogy hol csapott át abba, hogy, a, hogy magát akarja eladni nekem, vagy a, vagy a zenei produktumot. Ez pusztán arról szól, hogy valójában nem egészen biztos magában, Tehát Megváltozik beigéri, a beszélő. beigéri a, a hármas szexet pusztán azért, hogy sikerrel járhasson. Tehát igazából mindent hajlandó lenne felkínálni, és adni. Az egészben azért jól éreztetően van egy ilyen iszonyatos, kínos erőszakoskodás. Egy ilyen tomboló egyébként a, a női. Igen, de a női szexushoz kevés illő, és most nem társadalmi szerepekről beszélek, egész egyszerűen a. A, nő, a, a, a biológiai női szerepből következő indulatról. Hogy ő minden áron oda akarja magát adni, tényleg bármire képes lenne, ezért még akár arra is, de hogy a barátnőjét is, felajánlja. De itt már nem is arról van szó, hogy odaadni. Ő akarja, hogy te odaad magad. Tehát itt már nem arról van szó, hogy ő adja oda. Arról van szó, hogy ő az, aki elragad, és te add oda magad. Na most, ha valamitől egy férfinak hát nem lesz szerekciója, és problémája lesz a végtelen maraton teljesítésével, akkor az pont ez, pont ez a magatartás, pont ez az erőszakos, agresszív, férfias macsonő az, ami a férfit totálisan megfosztja a libidójától. megéri. Tehát mint egy ügynök úgy Igen, árulja. Bejön a Itt a nemi szervét árulja, hiddel megéri. Na ez a szörnyű, tehát hogy mi, ki, melyik férfinak van kedve ennek az ajánlatnak engedni, hogy hiddel, megéri. Hát, most hogy mondod, hogy így megéri, azt mondod megéri? Hát jó, hát akkor csináljuk. De annyira tehát, ez szép, ez... hogy azt mondja, hogy csak a test beszél, és ott van lejjebb, egy picit így ráilleszkedik egy ilyen sablonnal a tükörképe a következő verszakban, hogy ez csak a szíved érti tehát a test beszél, de a szíved érti. Csak a test beszél, csak a szíved érti. Nem. Tehát arról van szó, hogy a két, a két mondat tökéletesen ellentmond egymásnak. De még egy fontos dolog van. A végtelen maraton és a pillanat a tiéd is tökéletesen ellentmondásban állnak egymással. Ha most ez egy pillanat, akkor hogy lehet végtelen maraton? <síns> Jaj, de jó. Kaptunk egy üzenetet azt de. írja, hogy a végtelen maraton az ugyanazt jelenti, mint a fedett pályás kinéz messzebbre. Gyakorlatilag igen. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy pokoli őrült a tánc. Na most ez, hogy pokoli, ez megint értjük, hogy ő a nagyon-nagyon felhegült szexet és kénszagú. Remeg a lábad, remeg a lábad, vigyáz. Tehát ő figyelmeztet engem, hogy remeg a lábam. Ne itt, most... hogy vak vagyok, látom, hogy remeg a lábad, annyit mondok, hogy élja már. Igen, de most érted, tehát most itt nem fekvő helyzetben vannak? Vagy akkor miért vigyázon ha remeg a lába? Én nem értem. Majd fekvő helyzetben ez miért probléma, hogy meg a lábam? Vagy egyáltalán, tehát hogy ez őt zavarja? Előttem egy ilyen, ez borzasztó rossz színulatú lesz és, és bántó, de előttem egy ilyen, egy ilyen céges parti ugye, lebeg, ahol, ahol egy, egy céges partin egy, egy, egy ilyen 40-es, marketingasszisztens nő, nő, nő képelebeg, aki most nagyon akarja, mert hogy most nagyon, nagyon. Mm -hmm, ez az az mm -hmm, éjszaka, amikor elengedi magát. Most, most megtörténik, Isten, és tudja, hogy ugyanúgy a melómajáros ruhájában van, mert most már. És tudja, hogy a kollégái ismerik, értik, szeretik, tisztelik őt, ugyanakkor nem találja különösebben vonzónak. Nyomorult időutazás a tisztiklubba. Igen, és valahogy tudja, hogy legalább annyi erőszak kell ehhez az aktushoz, mint amennyi erotika, hiszen pusztán a külsejével nem, nem, nem tudná annyira vonzavát <gül> tenni magát. Nem legyen, nem el, fel, Kipest, egy él, úgy van jó. brutálisan elférfiasodott szukák úgy vadásznak itt a férfiakra, Ahogyan a férfiak szokása vadászni a nőkre, és hát az is kellően nem telen. Azt mondja, hogy mellettem nem alhatsz el. Ez úgy hangzik, mint egy tilalom. Milyen hozzáállás ez? Én értem, hozzáteszi... hogy nagyon, én értem, hogy ez a szuka nagyon nagyra tartja a saját szexusát. Nem, de nem, hát azért, nem, nem. nem. Hagy, hagy eludni, aludni, fel. Megint akkor... ez, a, ez a könyörgő, bizonytalankodó gesztus, ami már, a, már az előző verszakokban is ott volt. Mellette hát nem alhatsz el. Ébredj fel. Hát ezek, Léci, ezek szedd össze magad, még nem vagy annyira részeg. Nem aludj el, Léci, csinálj meg. Akkor csak el aludj. Legél táncra kész. Na ez a szörnyű, amikor... Tehát Járjon én, a motor. Az a hazugság, tehát az a, itt valójában arról van szó, hogy ő folyamatosan szexet zsarol, szexet követel, szexet erőszakol, de közben meg így léptennyomon így elemeli egy ilyen lírai térbe. És akkor a szexet elkezdi úgy nevezni, hogy legyél táncra kész. Érted? Így elkezdi lirizálni a szexet, hogy ez ugye tulajdonképpen tánc. És az egészet így így, így elkezdi esztétizálni, miközben ezt, ezt a stílust, ezt a stilizáltságot, egyszerűen ledobja magáról az a mennyiségű ösztrogén, amivel ez a nő erőszakos. De már egy jó nyomon jár, mert legalább táncról van szó azért a maratonfutás és a tánc, ha, ha azt kell vizsgálnunk, hogy melyik alkalmasabb arra, hogy a, hogy a szexuális együttlétre utalásokat találj benne, hát biztos nem a maratonfutás én Nem Én nem tudok túlépni ezen a kilós pillanaton, a mellettem nem a hadszer fel. Látom, ahogy az imént megidézett 40-es marketingasszisztens nő próbálja, a ridik, az egyébként a viszonylag, viszonylag, viszonylag, viszonylag nyugatházasság, vagy én kiegyensúlyozott párkapcsolatban élő szintén 40-es szélces, szélces lacit felrángatni, aki egyébként szegény, tényleg segrészeg a, a, az asztal mellől, aki tudja jól, hogy ebben az állapotában viszont már bármire kapható, és már múltkor is volt valami. És a véci nagyon közel, néhány méter az egész. It's be right. Saturday night. Make love. Babysisters, hogy két test, ha egymáson él úgy van jól. Máshol meg azt írja, lángoljon velünk a tér, ez újat igér. Na itt azért azt kéne látni, hogy ez egy hazugság. Tehát itt valami olyasmit állítanak a szexről, amit elhinnék, ha még nem szexeltem volna soha. És biztos, hogy 12 éves koromban ez az én számomra hihető is volt. Csak hogy mindannyian tudjuk, hogy mi a szex, és tudjuk, hogy nem lángol a tér. Nem ezt jelenti. A szex egy jó dolog, de itt folyamatosan hazudnak róla valami olyasmit hazudnak, ami hát nincsen. Hát különben is sícipőt levenni sokkal jobb. Mm. Illatát, őrzöm, szeretlek semmi testem, no, szeretlek, semmi kétség. Az előbb arról volt szó, hogy euh, szerest a testem! Erről volt szó, hogy szerest a testem. A test, eddig a volt test szó, beszélt a hölgy a, részéről, és a, a szív volt a befogadó a férfi részéről, de most akkor nem mondja, hogy szeret. Csak a test beszél, de most már azt mondja, hogy szeretlek semmi kétség, ebből is látszik, hogy ezek a szavak úgy kopognak, mint a fogarasok. Semmiféle fedezetük nincsen, itt bármi hangozhat is annak az ellenkezője, mert semmi semmit nem jelent. Volt Balatonon a szomszéd nyaralóban egy nőgyógyász fickó, aki, nagy, aki a nő, női testen kívül a lelket is gyógyította az élete során elég sokat, és azt, ő neki volt egy elmélete, hogy a nőknél... Azt mondta hogy, a azt mondta, hogy 25 orgazmus a szerelem. Tehát, hogy onnantól kezdve belét van szeretve, akkor is, ha egyáltalán nem volt rá kíváncsi. Ó, óriási tanár hülyeség, volt a jól hangzik? Nagyon nagy forma volt. Uh, hullámzik velünk a tér. Tényleg ez a szex? Tényleg ez a sex hogy hullámzik velünk a tér? Meg, hogy lángol velünk a tér? Meg, hogy két test egymáson ég? De hát ez nem igaz, nem ez. Tudjuk, mi a szex. Jó dolog amúgy a szex. Csomó jó dolog van, ezek egyike a szex. De miért kell folyamatosan, és miért kellett a 90-es évek komplet széltében hosszában azt hazudni a szexről, hogy ott velünk hullámzik a tér, meg lángol a tér. Ez, ez a lezárás nem a szokásos férfi narratíva, hogy, hogy egyszer csak annyira meg hogy Na, Nem, itt arról van szó, hogy ezt kell hazudnunk. azt kell hazudnunk, hogy a tér lángol, meg azt kell hazudnunk, hogy a, hogy a tér... Annyira, né, hogy, utána hogy a tér szeret. hullámzani fog ahhoz, hogy berángassuk magunkkal az ágyba. Figyelj. Tehát, hogy ilyen, itt, ilyen, itt ilyen hazugságokat meg kell görbíteni a tér idő kontinúmat ahhoz, hogy Ö, Figyelj, Robi, az van, hogy itt betűben próbálja átadni neked azt, ami ehhez két-három érzéket kell, hogy átéld. Ezért túloz Érted? Hogy átüssen eh, valamennyire. De ha valamit nem tud, de várjál, de azért vannak költők, akik át tudnak adni a nyelváltal Na igen. valamit hát nem úgy, hogy az BBC valóságos Hát nem a szöveget se nem az UFO-nak, vagy a VIP-nak. Hát a helyzet az, hogy itt van egy óriási fordulat. Itt végig azt mondta a Csaj, hogy az ő teste beszél, tehát kívánd meg a testem, de a szíveddel, tehát szeres bele annyira, hogy mindig akarjad újra és újra. Tehát a maraton az lehet, hogy egy ilyen megszakításokkal tüzdelt, valamit, holnap is akart, holnap, is, holnap után is, nem arról van szó, hogy a spezben állj ki akcióra készen, és ki, kihozlak, mint a létrát, amikor lekevenni a karácsonyfadíszeket, amikor kedven van hozzá. Azt mondja, hogy a testem ad, a te szíved fogadja be ezt az élményt, szeres bele, és ne tud tőle elszakadni majd a végén, megvallja, hogy ez akár a barátnőimet. Is és beleveszem, csak gyere, és engem szeres, ugye ezt mondta, hogy gyere, tarts velünk, és azt mondja a végén ebben a kis bridge részben, hogy bőrödnek illatát őrzöm, tehát elment a fickó valahova, most már most épp nincs ott, majd elkísér nyilván engem, a hölgyet, Hiába titkolnám, szeretlek, semmi kétség, tehát így a testemmel megszereztelek, eljátszottam neked a ribancot, de csak azért, hogy szeres belém, mert egyébként én meg végig, amikor nem vagy itt, véresre harapom a párnát, és a könnyemben úszok ki a hálószobából. De, vagy, a, vagy a vállalati budi. De, de tényleg na, arról van szó? Tehát nem ott, arról van szó, van hogy inkább egy... Nem kocsma a arról, mellék helységéből. Igen, de nem, nem arról van szó, hogy... A Sopron egyszer, Szolárklubból. Egyszerűen csak, fel, egyszerűen csak fel akarok szedni egy csávót, aki eddig még nagyon-nagyon szakértő módon kezelte a fénymásológépet, és ennek érdekében össze-vissza hazudok mindent. Össze-vissza hazudok mindent. Egy Azt hallgató, hazudom, hogy szeretném Egy kell, szerint csak adnak az az úgy Azt kell... Igen, halagató úgy de odarak egy nevető smiley, szóval, hogy azt hazudom, hogy, hogy lángol a tér, azt hazudom, hogy hullámzik a tér, azt hazudom, hogy, hogy szeretlek. Mindent behazudok csak azért, hogy itt és most megkapjam az aktust. Na ez a legmacsóbb magatartás a világon. Amikor nők viselkednek így, az a teljesen szerepidegen magatartás. És most nem azt mondom, hogy ez, szerep a, ez, ez idegen a nők Kulturális szerepétől általában. Én azt gondolom, hogy ez a nők evolúciós szerepétől idegen. De akkor ez, ez a dal, ez bizonyság arra, hogy akkor a nőknél ez a, a férfi szerep már 20 éve ö, a mainstreamben megjelent. Inkább Szexért, fogalmazok úgy, hogy szex... a 90-es években minden rossz megtörtént, ami megtörténhetett. Szexért hazudni ez férfi tempó, nem női tempó, de ebből is látszik, hogy a modern nő a legrosszabbat mindig eltanulja a férfiaktól. Köszönjük, hogy ebben a szellemben töltitek majd hétvégéteket is, péntek és szombat este következik. Szeressétek a testünket, bébi, végtelen maraton. Átadjuk a lelkünket. Sziasztok!